Kérdősztok, kedves hallgatók, a Meti 7 Podcast 243-én beborgadását halljátok, én szedlek vagyok. Én pedig Póli Ferenc Ferenc vagyok, és mindenki tájékoztatására közölnem kell, hogy itt a házban, ahol én és az adás felvétel rámeső része elhelyezkedik, itt egy pizsamaparti zajlik éppen. Te a pizsama a pizsama vagy a parti vagy? Ebből én sem a sem parti, én nem veszek részt ezen a pizsama partin, mondjuk inkább úgy, hogy elszenvedője vagyok, bár tekintetjük úgy is, hogy a házigazdája, de a gyerekeim és egy barátnők csicserek végtelenül izgatottan a, az ágyukban, és az a tervük, hogy egész éjjel nem alszanak, ami nyilván nem fog megvalósulni, de most már elég nagyok ahhoz, hogy tök sokáig ébren bírnak maradni, és nagyon hangosan bírnak visongatni. Ha esetleg ezt elkezdenénk hallani, akkor az semmi másról nem szól, mint arról, hogy boldogok a gyerekek, és hát mi lehetne annál szebb. Ennek nyilván a kedves hallgatók is örülni fognak. Azt tudod, hogyha, hogy nőnek előbb-utóbb elkezdenek majd lejárni a hátad mögött a hűtőbe, kiinni belőle a bort, tehát most még ez egy jó, amik csak sigítanak. Most is lejárnak, csak most nem a bort isszák ki belőle, hanem ilyen kényszeres evés rohamokat szoktak rendezni. Este lefekvés után, de most szerintem ez nem lesz, mert vittek fel magukkal csípszet, meg ilyeneket. Azt hiszem is. Szörnyű. Azt hiszem most nagyon sok szülő hallgatónk döntött úgy, hogy engem most már nem tekint semmiféle értelemben intellektuális partnerének, amennyiben lefekvés után csípszel etetem a gyerekeimet. Azt hittem, hogy pisztáciát kizárólag a parasztok esznek, de akkor nem megnyugodtam. Hát a, nem tudom, a dél-amerikai parasztok azok? Melyik a pisztácia őshonos hazája? Nem tudom, de ez annyira érdekes, hogy meg is nézem. Kérdés, hogy tudom-e jól az angol nevét neki. Igen. Ha már azt majd kiderítetted, akkor egyúttal egy másik, engem kínzó kérdésre is választ kell adjál, de előbb halljuk, hogy mi van a pisztáciával. Nos, hát, ha a dél-amerikai parasztok... Ebbe a kesudiók fajtája közé tartozó pisztráciába. Túrnak bele első éhükben, amikor hónap vége van, akkor igen jól el vannak lát, hogy közép-ázsiai és közelkeleti keleti cuccas. Ó, oh, értem. Jó, te úgyis, mint a, az élő guglizó ebben az adásban, esetleg kiderítenéd nekem azt, hogy a szezám nevű gabona. Az, hogy képzeljem el egy fán, fánnő, vagy bokron, vagy fűféle, mint a búza? Hogy néz ki egy pistácia kalász. Nem, bocsánat, Ő, Megtaláltam, keresem azt, hogy mire, hogy lehet ezt leírni. Egyébként nepáli szezámföldeket mutogat nekem most itt a izé. Uh -huh. Kérlek szívesen, ez egy olyan gaz, aminek krumpli virágai vannak. De alapvetően, hogy egy gazos mezőt elképzelsz, akkor a szezámum indikum nevű... Ö, csodás dolgot, azt már nagyjából sikerült. Őrlet. És akkor ő egy fűféle, és ezért rokon a búzának, meg ezeknek a, az általunk kis ismert növényeknek. Az, hogy beszélő viszonyban van -e a családdal, az arról fogalmam sincsen, és hogy mennyire távol van tőle, de igen, fűféle leginkább. Uh -huh. Azért merült fel ez bennem kérdésként, mert ma elmeséltem az egyik gyermeknek, hogy én sose tudtam, hogy mi ez a szezám. Ugye én természetesen a szezám kifejezést ismertem, a, az Aladinból. Meg a Szezám utca, mert az a hihetetlenül nagy madár van. Igen, de az nekem nem volt meg a Szezám street. Mármint gyerekkoromban szemben az Aladinnal. De hogy én azt mindig azt gondoltam, hogy ez a Szezám tárúj, ez valami szellem, vagy isten, vagy valami ilyesmi lehet. És egészen addig, míg aztán a saját gyerekeimmel egyszer meg nem néztem valamelyik Disney rajzfilmet, gyanítom, hogy ez a Herkules lehetett, vagy az Aladin. És akkor talán ott szembesültem először azzal, hogy a hogy valaki ki akarja nyitni a, már tudom, mit nyitnak ki egyébként ezzel a vagy barlangot? Mondjuk egy barlangot. Igen, Alibaba barlang. Alibaba barlang, így van. Szóval, hogy akkor ilyeneket mond, hogy búza búzatárói, zaptárói, vala... tudom, hogy valami gabona. És akkor ebből tudtam én meg, hogy a szezám az egy gabonaféle. Na de a gabonafélékkal azért messze vagyunk, mert az ajakos virágúak közé tartozik ez a szerencsétlen. Tehát olyanokhoz közelebb van, mint Levendula, Oliva, jázmin, Tikfa, a Snapdragon, amiről én azt hittem eddig, hogy egy processzor. Igen, az egy processzor, az nem az? Menta, bazsalikom, Razmaring. Értem, tehát a szezám egy fűszer Igen, és a Snapdragon, és mostantól kezdve figyelnünk el ebben az adásban, hogy helyesen emlegessük ezeket a processzorokat, az valójában oroszlán száj. Ezzel mondjuk nem lettünk sokkal közelebb, tehát ha most ki kéne szaladnom a mezőre, és gyorsan mutatni egy oroszlán száját, szerintem bajba lennék. Hát ennek is olyan gaz, gaz formája van, egyébként az úti fűfélék közé tartozik, tehát még, még a neve is. Keresem, hogy mi az, amihez, amihez hasonlít ez, de hogy is mondjam, a biológiában mindig fel voltam mentve azért. Jó, hát nekem is egyszerűbb, ha majd megnézem, csak ha már így belekeztünk ebbe az élő wikipédiázásba, akkor ezt tudnom kellett, mert annyira egyébként meglepő, hogy egy csomó dolog van, amit egyébként megeszünk, vagy magunkra kenünk, vagy tudom, gyógyszerként veszünk be, és ha rá kérdez valaki írtelen, hogy ez most él vagy nem él, állat vagy növény és minnő, vagy nem tudjuk megmondani. Ez annyira így van egyébként, hogy van a konyhámban egy növény, amit fűszernövéken nem használok. Lövésem sincsen, hogy mi az. Már egy hozzáértő barátomnak küldtem át fotókat, hogy ha esetleg megmondaná, hogy ez mégis miért illatra jó, meg szépen néz ki, meg, meg azon ritka a növények közé tartozik, jól érzi magát a lakásomban. De hogy úgy. Hát, hogy mi, hogy inkább citromfű vagy inkább nem árva csalán, vagy lehet, hogy csak ami gasz neveztek ott. Lényegtelenző jókedve van tőle. Na jól van. Oké, okay, akkor egy csomó mindent kiderítettünk már, és nem is tudom, legyen itt vége az adásnak. Vagy jöjjön az első zene hát leginkább, jöjön az első zene, még mindenki visszanyeri a, az élet kedvét. Ja, de várjál, mi nem az a podcast vagyunk, ahol vannak zenék időről időre. Tudom, de most nagyon sokat hallgattam belőle, és, és éreztem, hogy nem lenne hülyeségépként zenét használnunk, de viszont azonban ellenben, sévizavi ellenben, az a helyzet, hogy elfogadták az elmúlt napokban a 13-as és a 11-es cikkeit a mi rendkívül bölcs-európa-parlamenti képviselőink, többek között, amely miatt úgy is nagyot szívnánk, hogy a zenét használnánk, hiszen most jönnek majd a copyright robotok, amik ellenőrizni fogják, hogy csak és kizárólag mosott forrásból származó tartalmat beszéljünk itt a szánka mink. Amikor ez megtörtént, akkor azt küldted át nekem, cseten, hogy neki futásban lábon lőtte magát az EU. Mert, és azt is tudom, hogy volt az utolsó pillanatban valami módosítás, de mintha nem a jó irányba lett volna. Pár adással még arról beszéltünk, hogy sikerült kilobizni, hogy ezt ne fogadják most egyelőre, hanem újra gondolják az egészet. Igen, az újra gondolat egy picit rosszabb lett. Tehát hogy a, úgy emlékszem, hogy a németek azt mondták, hogy üzemmérettől függően azért nézzük már meg, hogy hol van értelme ezt csinálni, és hol nincsen. Amire az volt a francia választ, hogy válasz, hogy... Hogy mondják a francia, az, hogy lófasz. Mindegy, az, hogy lófasz. Uh -huh. Majd egyezkedtek, egyezkedtek, egyeztek, és az lett a vége, hogy ez elfogadásra került, elfogadódott. Mármint hogy üzemérettől függetlenül? Igen, igen, igen, tehát, hogyha egy kis -e, Gávaven csellői falusi médium, vagy akkor is figyelned kell, hogy a kommentekben ne töltsék fel a nem tudom én, Michael Jackson összes számait. Mert ha igen, akkor a törvény teljes szigorával le lehet rádecsapni. Nagyon jó, akkor végre rend lesz. Ö, egyébként, ami nagyon izgalmas volt nekem ebben, az egyik vagy az egyik barátomtól kaptam egészen sok német linket és hogy német internetezők és német youtuberek rohat nagy kampányt csináltak a 13-as kiegészítés ellen, 13-as cikke ellen, ilyen 4,7 millió aláírásos történet lett, amit egyébként köszönettel úgy emlékszem, átvettek majd, nem érdekelt senkit, hogy, hogy itt komolyabb társadalmi ellenfeszülés van ennek. És ennek kapcsán elgondolkodtam azon, hogy, hogy magyarosi Csapán kívül a magyar youtuberek közül beszélte valaki erről. Nekem nem rémlik, de amennyi youtubert én fogyasztok, hát azért az... Úgy, ahogy a Magyarorsi beszélt róla, úgy senkit nem láttam én sem, és hát természetesen mondjuk a beauty vloggereknek a nagy része az értelemszerűen nem beszélt erről, hiszen valószínűleg... De most mondhatnánk azt képűen, hogy egyszerűen kisütötte volna a közönségük agyát ez a néhány mondat, de nem, nem ez történt volna, egész egyszerűen csak elkapcsoltak volna róla, hogy tovább kattintottak volna arról a videóról, úgyhogy senki nem ért, vagy tartotta érdemesnek, gondolom a témát megemlíteni, majd mindenki megküzd vele maga. Izgalmas próbálkozás lett volna. Amit én tettem egyébként az ügyben, hogy írtam a, az összes magyar EP-képviselőnek, plusz azoknak, akik nem magyarországi epiképviselők, képviselők de mégiscsak magyarok és együtt szoktak velünk szavazni, tehát a kettő darab ö, ö, kettő szlováknak, és azt hiszem, hogy egy román van, de lehet, hogy kettő. Lényeg, terem, azt hiszem 25-re jött ki a vége. És mit írtál nekik? Ö, azt, hogy hogyan tervez szavazni, mibe befolyásolta a döntését, és mit, gondolja a mit gondol a választópolgárok azok, azokat hogyan fogja érinteni ez a változás. Hány választ kaptál? Ezt akartam elmesélni, hogy Jávor Benedektől Szanyi Tiborig, Navra Csicson át, mm, most kéne tudnom a, a román éjképsőnök a nevét fejből, de a fene tudja, látad, itt van előttem a lista legalább, mindegy messzerista mástól Kovács Kém Béláig, egyesültek abban ezek a remek emberek, hogy egy kurva szót nem válaszoltak. Értem. Tekintve, hogy most elfogadták, szerintem jövő hétet azzal fogom kezdeni, hogy ez kimegy még egy körlevél, majd hétközben baszogatom őket telefonon. Hm. Úgynevezett szokják a törődést. És azt megnézted, hogy ők hogy szavaztak? Vagy tudod, hogy hogy szavaztak? Nem néztem még meg. Alapvetően az Európai Néppárt az, az 13-as cikkely párti volt, tehát jó sél a magyar képviselők azt csináltak ott a fideszesek szinte egészen biztosan, amit ilyenkor szoktak csinálni. Tehát megnyomták mézével sz... fegyelmezetten a igen gombot, amikor azt kérték tőlük. Na jó jó, de ugye nem is az a kérdés, hanem inkább az, hogy mondjuk Szanyi Tibor vagy Jávorban, ezek hogy szavazott, akik nem az Európai Néppárt párt családján belül ücsörögnek. Ö, igen, ezt ennek után meg kell nézni, ma nem jutottam el egyébként. Na akkor, ha ez majd kiderül, akkor beszámolunk róla, de ezt a kedves hallgatóknak tudni kell, hogy Szerintem hetek óta tervezzük azt, hogy végre legyen egy olyan adás, amikor nem beszélünk szívrohasztóan nehéz témákról, hanem sokkal inkább csak könnyű, marháskodós, vicces, tárgyas, kecserés dolgokról fogunk beszélni, hogy ezzel a mi lelkünket is megkönnyebbítsük, meg a hallgatókét is. Ebbe a 13-as cikke elfogadása nem illik bele. Hát nem nagyon. Nem hibátlan. Nem nagyon. Ettől sem szebb, sem csinosabb, sem jobb nem lett a világ. Tehát inkább meséled el azt, hogy az Alita harc az egy jó filme. Úgy tudom, hogy onnan jöttél. Egyenesen onnan érkeztem, így van. A, a Alita Harcangyalát, ami egy 16-os, 16 pluszos film egyébként, az 12 éves leánygyermekeimmel gyermekeimmel tekintettem meg. Ez a csipsz már a második húzásod ebben az adásban csak szólom. Igen, igen, és most még lesz egy harmadik is, mert valószínűleg meg fogom elteni a, a Star Wars egyik köztes filmét a Rogue és nem a dicséret hangján fogok róla beszélni, ezzel a szemben megyek az általam ismert univerzum véleményével. Szóval, hogy, hogy az Alita jó filme, hát ez szerintem így nem értelmezhető, mert, mert filmként szerintem tök semmilyen. Tehát valahogy azt próbálom magam elé képzelni, hogy az Alita a Harc Angyala című filmet egy, egy ilyen 19. század végé, vagy 20. század elejé kosztümös filmként forgatták volna le. Tehát ugyanez a történet, de, de valami nem nagyon régi, mondjuk lehetne 60-as évek, ez az 1960-as évek kosztümjeiben játszana mindenki benne. Uh -huh. Akkor egy Z kategóriás TV krimi lenne, ami a kereskedelmi csatornák egyik eldugottabb zugában megy este 11 után. Ahogy azt az Index sz szent író Stöki nagyon értelmesen megjegyezte, nem is értelmesen, mert nagyon, nagyon értelmes cikket írt róla egyébként, valahogy összekötötte az agy, agy különböző területeinek stimulálásával, de nem ez az érdekes, hanem hogy, hogy hozott egy idézetet, ahol három ilyen közhely, a közhely, tsunami az talán jó rá, de hogy tehát három olyan mondatot mond el egymás után az egyik szereplő a másiknak, ami tényleg mm, felborzolja a szört. Tehát konkrétan máshogy fogalmazok, az egyik lánygyerekem így rám nézett, amikor ez a három mondat elhangzott, és ő is erről magát 11 évesen. Nem tudom, volt benne olyan, hogy csak higgyél az álmaidban, és még két hasonló erejű mondat. És az egész ilyen egy kicsit, tehát Történetnek nem, nem, nem számottevő. Én viszont nem is annak néztem. Bocsánat, meg kellett keresnem. Elszpoilerezzük a film tanulságát szerintem. Ez egy kemény világ, az erős megöli a gyengét, de soha ne ad fel az álmaidat. Így van. Azért nem szpoilereztük el a tanulságot, mert ez a film első harmadának is inkább az első negyedében hangzik el, még éppen csak ismerkedünk a szereplőkkel, meg ők is egymással, és egy, egy kerekű motoron motoroznak éppen. Akkor mondják ezt, vagy mondja ezt a fiú alánynak. Tehát, hogy igen, tehát hogy i i i ilyen a film, nem ennyire ilyen, de azért ilyen. De ha nem annak nézed, és én erre jöttem rá, hogy ezt a filmet tökre lehet nézni, mint képzőművészetet. Annak is a mondjuk az esztetizáló vagy a díszítő változatát, de vizuálisan engem, azt nem mondom, hogy letaglózott, mert ez nem igaz, hanem elringatott inkább, de valami csodálatos az egészet. Az a részletesség, hogy ki van dolgozva, az a, az a hihetetlen élethűség, vagy életszerűség, ahogy a nem életre emlékeztető szereplők, a nagyon sok kiborg és ilyen fura szerzet működik, gestikulál, mimikája van, harcol, az mind-mind zseniális. A világ, amit megfestenek, zseniális. Az utcai forgatag, a sportcsarnok tömege mind elképesztő jó, nincs ankeniveli, hanem így igazinak tűnik. Iszonyosok szellemes találmány eszközök, Hú, uh, nagyon jó. És akkor ilyen nagyon epikus képek vannak, meg nagyon romantikus festményszerű, vagy ilyen, ilyen díszítő festményszerű képek tömege van. És Nekem körülbelül ez úgy képregény film, ahogy egy képregény képregény, amiben ugye mondjuk egy ilyen klasszikus Spider-Man vagy Superman történetben a történet, a, a mondatok az pontosan azt a minimumot hozza, amitől a rajzok sorozata az nem pusztán egy e, diavetítés, hanem, hogy mellé tudunk képzelni, tehát adni néhány mankót ahhoz, hogy a képzeletünkkel kiegészítsük és valami sokkal dúsabbá tegyük. Na de várj! Várok. Hát a képregényeinél jóval több. Tehát mihelyett nem a mm, latexnadrágos ugráló emberek által belépesített világokat nézed. Úgy például vannak olyan szöveg nélküli képregények, amik e, piszokfilmszerű élményt tudnak hozni úgy, hogy egyébként nem filmes eszközökkel játszanak, hanem képregényes eszközökkel játszanak. Igen, de én nem is azokról beszélek, hiszen filmek is vannak olyanok, amik jók, ugye? Jó, ja, igen, tehát az, az, azt értem, hogy igazából most arról beszélünk, hogy az Alita az jobb, -e, mint a vagy sem. Így van egy felől, meg másfelől, hogy, hogy olyan -e, nem mint a, mint a pókember történetek, amikért szintén nagyon sokan rajonganak, és nem szoktuk őket ezért bántani. Szóval, hogy én nagyon jól éreztem benne magam, egyrészt azért, mert a látvány minden egyes eleme lenyűgözött, soha nem éreztem. Tehát hogy mondjam, az, amikor a... Most persze hirtelen nem tudom felidézni, hogy melyik elmúlt Star Wars filmben a bombatérben áll a kamera, és kinyílnak a bomba tér ajtajai, és az űrhajóból elkezdenek kipotyogni hiánya és a bombák teljesen gravitációszerű zuhanással, és akkor én így feljajdulok, hogy ez így hogy. Tehát ilyenfajta teljes hülyének nézése nézőnek ilyen nincsen benne, vagy legalábbis én nem, nem, nem, nem vettem észre, hanem így minden olyan eléggé okésnak tűnik. Mindent kap valamiféle legalább minimális magyarázatot, annyit, hogy úgy ne érezzem azt, hogy ez most így hogy. Vannak benne logikai bukfencek, meg, meg olyasmi, hogyha egy kicsit belegondolok, akkor az a szereplő az életben valószínűleg nem azt lépte, vagy nem azt mondta volna meg tényleg szégyentelen közhelyek tömege, de marha jó látvány, iszonyú jók az akciójelentek, és úgy, nem úgy iszonyú jók, de úgy is iszonyú jók egyébként, hogy, hogy nagyon sok filmes verekedést láttam már az elmúlt 250 évben. De ez még így is le tudott nyűgözni, és újszerűnek tudott tűnni, és pusztán attól, hogy ez az egész film mondjuk 80%-ban CGI, de lehet, hogy inkább 90-ben és ezért aztán a verekedést elvileg megrajzolható bármilyenre. És szemben a legtöbb olyan élményemmel, amikor a, ver a verekedések, meg az összes akciójáját olyan, olyan, mint amikor elkezdtek bejönni a 100 herces tévék, tudod, és az egyik kollégánk Renton mondta volt mindig, hogy, hogy olyan, olyan természetellenesen folyékonyak a képek, hogy túl smooth az egész, és valahogy az, az élet nem ennyire smooth, mint ahogy a tévén tűnik. Ú, uh, hát ak akkor az nagyon vacak technológia volt. Tehát, hogy. At, igen, jó, de hogy alapvet, alapvetően jó filmből tudod csinálni egy mexikói szappanoperát. Igen, igen, igen. És hogy, és hogy sokszor látsz ilyeneket, amikor CGI-ra rajzolt akciót látsz. Most pedig ebben a filmben ez, ez az érzésem nekem nem volt, hanem azt láttam, hogy úr Isten, micsoda akciókara te folyik itt, kérem, tisztelettel. A trailerben is lehet látni egy jelenetet, amikor főhősünk, aki egy kiborktesttel ellátott látott az valahogy feldob két tele sörös üveget, és egy ilyen levegőbe elmelkedő dupla rugással úgy lövi azokat két felé, hogy az egy-egy csávónak a fején szétdúrana két sörös üveg, és az egész valami végtelenül elegáns. És ez szerintem mindenre igaz, ami a filmben van, tehát a visual artistok 11 pontot kaptak 10-ből nekem, vagy az én skálámon, és ez nekem pont elég volt ahhoz, hogy jól érezzem magam, mert egyébként a történet meg nem volt annyira bántóan ostoba és bántóan bugyuta, hogy attól hogy kiessek ebből az élvezetből. Úgyhogy ilyen volt az Alita. Tudom, hogy rossz kritikákat kapott, és tudom azt is, hogy megérdemelten kapta ezeket a rossz kritikákat, és még a gyerekektől is rossz kritikát kapott legalábbis az a része, nem nagyon élvezték, de amikor a, a film azzal ér véget, hogy tehát egy akkora cliffhangerrel, amekkorát az ember nem szívesen nyelle semmilyen alkotótól tudván, hogy a következő rész mondjuk két év múlva jön. Szóval ezt a, ezt a cliffhanger nem tudták megbocsátani neki. De mondom, szerintem tényleg érdemes úgy megnézni, mint, mint ahogy egy képregényt lapoz végig az ember, hogy belekapaszkodni a részletekbe, a találmányokba, az akciójelenetekbe. Uh -huh. Az effektekbe, és az nagyon, az nagyon jó. És, és igen, hogy miért is hozom ide a Rogwant-t? a ugye Rogwan volt az ember, megha végül mindenki, és mindenki úgy emlegette, mint hogy végre egy ilyen dark, dark, és mm, nem, nem annyira hurá optimista rész. Nem te a másikra gondolsz? Te a másikra gondolok? Biztons. de is de, is, is, nem. de is. hát a rógban úgy hívják a, a csupa ilyen e, rossz, rossz emlékű kémből váladott csapatot, amik elmennek arra a bolygóra, és aztán ott egy ilyen nagy robbalásban mindenki elpatkol. és a végén ott áll a főhős és főhős nő a, a tengerparton. És, és várják, és hullámat, várják és de a lökés hullámat. De nevezzük nevén a gyereket, a Piszkos 12 című filmről beszélünk a Star Wars világában. ugye egyébként igen, szóval az a film az nekem annyira három percenként hozott egy olyan logikai kugrást vagy vizuális ostobaságot, hogy attól egyszerűen a hideg rázott végig, és, és mindenki, aki örült annak, hogy végre meghal mindenki, és ezért egy kicsit olyan, nem annyira optimista az egész, azt én teljes megütközéssel néztem, és úgy éreztem, hogy szembe megyek az autópályán a forgalommal, mert én valahogy csupán azt éreztem, hogy ennyire nagy arconköpést, tehát ekkora gicset még soha nem kaptam a Star Wars-tól, mint abban a filmben. Tudom, hogy ezzel nem sokan értenek egyet, de hogy, de hogy ennek az ellentétét éreztem az Alitában most, hogy semmiképp nem voltam arconköpve, kaptam egy nagy festményt, egy, egy Hieronymus-bost festményt. Na, majd egy hieronymus The Movie lesz megnézni. Igen. Az évek teltével kialakította magamban annak a pozíciónak a betöltésének a képességét is, hogy vannak borzasztóan, rendkívül, undorítóan, tudottan szarfilmek, amiket szeretek. A múltkor hosszan vitatkoztam egy Facebook csoportban arról, hogy én értem, hogy ilyet nem lehet csinálni, tudom, hogy egy rossz film a csatahajó, ugyanakkor tekintve, ott van a végén az egy perc, ahol farolnak a Missurival, <gül> bármikor hajlandó vagyok berakni és megnézni csak ezért. Igen. Mert végig csak a Missurival farolnak, nap. <gül> Igen. És ez egy látos egy beszélgetés volt, és ragaszkodott hozzá a vitapartnerem, hogy nem, mert az űrben aztán rohadtul nem lehet farolni. És mi az, hogy egy, egy amúgy lájtos és rendkívül jó science fictionben leírták azt, hogy és akkor azért, lazázva a kapitány farolva vált be a dogba. És, hát, és nem, nem jutottunk egyébként közös nevezőre, én azt mondtam, hogy lehet úgy üzemeltetni fúvókákat, hogy úgy sodorodjon be abba az Isten mert a dogba, hogy érezzék azt, hogy ez a csávó már pedig bedesz, és ez a mondat ez ezt jelentette, és mindenki más ezt is értette benne de nem lehet farolni. Jó, nem lehet farolni, hagyjuk ég Igen, most. igen, igen, szóval itt jön be egy kicsit a fantázia, pontosan, ahogy mondod. És valahogy ez, én elfogadom mindazoknak az érveit, akiknek ez, akiknek ez a film bejön, vagy akiknek az a film mondjuk a rókban nem jön be vagy fordítva, akár ugyanúgy. Mert hogy ez talán nagyon múlik azon, hogy hogy pontosan mely húrokat pendít meg benned, és azok azok, azok a pendülések, azok elnyomják ki azokat a hibákat, amik törvényszerűen benne vannak ezekben a filmekben. És tehát tényleg tehát a, minden, ami eltér a, a klasszikus történetmeséléstől, az biztos, hogy nagyon sok ellenséget szerez magának, de, de tényleg, tehát, hogy igen, miért ne lehetne farolni egy anyahajóval, vagy miért ne lehetne valaki számára ez, ez egy ilyen epikus pillanat, amikor egy kapitány annyira bedesz, hogy ha te is titokban mindig egy, egy vagányhajós kapitány akartál lenni. Pontosan, pontosan. És nyilván az a, az a, mondjuk a feleségem, aki soha a legvadabb rémálmában sem akart vagányhajós kapitány lenni, és nem érti, hogy miről beszélek, az ő számára ez egy fasság lesz. Bocsánat a kifejezésért, de nem tudnám ennél plasztikusabban megfogalmazni. A farolás, hogy a farolás menő. Amikor leesik az első hó, én mindig, amikor elindulok, az első kanyarban fékkel kanyarodok, mindig. Múltkor jártam a legközelebbi bankfiókomban, ami nekem Sojmáron van, és hazafelé találtam egy olyan utat, ahol semmi nem volt, pici földút, és le volt fagyva az egész. Milyen jó játék egy ilyen földút. Na így. És hogy tökre értem, hogy számos emberek vannak, akik pontosan ugyanolyan intelligensek, vagy még intelligensebbek, mint én, és ennek ellenére az égvilág, fogalmuk nincs, hogy miről beszélek, amikor azt mondjuk, kézifékes kanyarodni jó. És ők meg lehet, hogy a kereszt szemes hímzéstől kapnak ugyanilyen extaz, extatikus benyomásokat. Szóval nem, tehát nem, tehát nem merem senkinek ajánlani az Alitat, de Például hang nélkül, vagy mondjuk egy. Tehát egy olyan verziót megnézni, amiben csak a van, csak a, a környezetizajok vannak, meg a zene, és nincsen bennek egy pár se. Én például ezt tökre meg tudnám nézni. Pedig két óra hosszú a film, és sok benne a feleslegesen. Ah. Egy, mondok egy példát, ami, hogy egy kicsit magam ellen is beszéljek. Van valamilyen teljes hülyesség, hogy a, van egy, egy nagy gonosz, akivel alig találkozunk, de az így be tud lépni mindenféle szolgáinak embereknek a, az agyába, és rajtuk keresztül beszélni. És ezt két módon jelzi a film. Egyrészt elkezdenek ezek az ilyen megszállt, vagy tehát, a, tehát azok az emberek, akiken keresztül beszél ez az ellenség, más hangon, egy ilyen sokkal lágyabb és magabiztosabb férfi hangon beszélni mindenki. Másrészt viszont mindenkinek elkezd kéken világítani a szeme. Hogy mindenki értse, miről van hogy szó. Hogy mindenki értse, tehát hogy legyen egy vizuális kulcs is ahhoz, hogy most a tudod, most nem ő, most megszállta őt, az a másik. Jó, és itt, tehát ha például valakit ez úgy, hogy valaki ez úgy erre, egy rosszul reagál erre a pillanatra, akkor értem, hogy onnantól kezdve az egész filmet elkezdi végtelen óvadásnak tekinteni. Én ezt el tudtam engedni, mert Cserébe meg a, amikor egy, egy kislány emberfeletti erővel szétkaratéz egy kocsmát, és nagyon-nagyon jó mozdulatokkal csinálja ezt, az nekem mindent visz. Két gyors kérdésem van, de egyik, hogy a Kingsman-t láttad-e? Hogyne, és imádom. Mert annak a kocsmai verekedése az a... Jaj, hát az, az egy, egy az csúcs pont. Esernyős kocsmai Igen. verekedés, az pont egy olyan pont, ami, ami szerintem ide, ide csatolható. A másik meg a Ghost in the az élő szereplős változat, ami, bocsássuk rögtön előre, egy nagyságrendel szarabb, mint amilyen a anime volt ugyanakkor ilyen izé, este egy sörrel filmnek, meg, meg valamennyire belakható világot ábrázoló filmnek tulajdonképpen nem Hát lassz. Abszolút. Igen, én mindig ezeknél a filmeknél mindig azt gondolom, hogy itt nem a rendező és nem a színészek teljesítményét nézzük, hanem a visual artistoknak, meg a CGI kalózoknak a teljesítményét nézzük. És azt lehet, tehát ez olyan, ez olyan mint az egész trekker kultúra, vagy várjál, nem, nem trekkernek hívták, tudod a, a zenész, amikor 32 kilobit vagy kilobájtban kellett elférjen egy... A demószínről beszélsz? Igen. Tehát amikor 32 kilobájtban kellett, vagy 64-ben elférjen egy, egy animáció zenével, ami lenyűgöző volt. És ugye azoknak semmi más célja nem volt, mint a teljesen önkényes vizuális és audiális szórakoztatás. És én ennél a filmnél pontosan ezt éltem át, ennek egy 2019-es csúcsát. Nekem jó volt. A lányok imádták, izgultak, ráadásul három gyerekkel voltam, mert a pizsamaparti teljes közönsége velem tartott a moziban, és mindenki, mindenki így végig, végig izgulta, kicsit sok benne az ölés, tehát azért 12 éves gyereket csak akkor vigyetek, hogyha elég biztosan külön tudja választani a vászlan történt dolgokat a való világtól, mert azért nagyon nagyon mészárlós van, van embert függőlegesen kettévágósa jelenet, meg fejlevágás nem is egy. De a fejlevágás után ugye kilógó drótok maradnak mindig, és nem, nem porcok és húsdarabok. Azért erről eszembe, egyszer már a, adásban szobozott Németország, ahol évekig volt olyan törvény, és tudom, van -e még mindig, hogy ott nem lehetett pirosan vérző ö, számítógépes játékot piacra hozni, azért mindenféle zöld vére voltak tele a játékok. Itt is azért a többség, az kéken, kéken vérzik. Már mindegy, na, szerintem messze, messze a jelentőségén beszéltünk az Alitáról, csak, ö, csak azt talán fontosnak éreztem én elmondani, hogy egy filmet lehet úgy is szeretni, hogy az klasszikus filmként nem állja meg a helyét. És egyébként egy, még egy olyan barátom is velem volt, vagy velünk volt, aki teljes mértékben ezeknek a harcos filmeknek a, a nagy barátja ugyanúgy, mint én, és ő például végtelen, vég, végig volt sértve, hogy ezt az ostoba fasságot, ezt, hogy, és hogy a CGI igenis nem működik meg föl történet nélkül. Jó, a arra azért nem árt egy történet De én azt gondolom, hogy ez a történet egy keretet biztosított ahhoz, hogy aztán így buborékolhassanak a rajzok. Nem volt, nem volt bénábnál is béna. Olyan klisés volt nagyon. Igen. Szóval aki, aki rosszul, rosszul tűri az ilyen rosszul eloldott kicségeket, az, az nem fogja szeretni. Ez Azért hogy egyébként, hogy ennyit beszéltünk róla, meg szóba kerül még a demo is a végére, mert írásnapról mindenképpen berakhatom a Chaos Theory nevű klasszikus 2006-os konszpirasi csoportáltak készített demót, ami 64 darab kilobajt kódot tartalmaz, és úgy néz ki, és még zenél is, hogy atya úristen, erre egyébként durván rá lehet kattani az ének nézegetésére. Igen. Simán. Na jól van, ez volt az én saját élményem, az egészen friss mai, mai saját élményem. Te neked volt-e valami? Hát én ehhez képest kizállag drótoztam, meg olvastam meg ilyesmi. Most adás előtt kiküldtem a rakasztalba, már benne van egy szerelmes levél Robin Sloanhoz, most újra olvastam a Penumbra non-stop könyves boltja című regényét, és annak ellenére, hogy a hogy a Google-höz fűződő viszonyunk szerintem megváltozott a regény megjelenése óta. Ez volt egy annyira átgondolt regény, ábrázolta annyira érzékeny mondjuk a Google-ös szereplőjét, vagy szereplőit, hogy tök nem zavaró. Tehát ez a, egy titkos társaság titkának a megfejtéséről szól, amiben van könyvesbolt, meg középkori tudomány, meg nagyon sok minden. De túl sokat nem beszélnék róla, mert sok érdemesebb elolvasni pont egy délután tart, és, és tényleg tök király. És alapvetően ilyen szórakoztató darab nagyon várom, hogy egyszer film legyen belőle, mert, mert remekül működne, mert sztori az egész, meg karakterek. De nem is ezt akartam mondani igazából, hanem azt, hogy, hogy amikor ezzel végeztem, akkor pedig leálltam drótozni, mert hogy valamikor a föld korábbi történetében lehetett egy olyan időszak, amikor nem sikerült elég HDMI csatlakozót bányászni, vagy nem teremett elég a HDMI mező, vagy csak a jeges tenger alatt lehetett volna a HDMI-t halászni. Több tippem nincsen. Minden esetre az ekkor készült eszközökön fájdalmasan kevés ilyen port van. Ilyen például az én tévé, mint kettő, azaz kettő darab. Cserébe antenna csatlakozó van, úgyhogy ki sem tudom rajta kapcsolni. Tehát, ha véletlenül nyomok egy egyes gombot például a távirányítóra, akkor azt mondja, hogy csatorna hangolást el szeretnéd kezdeni. Nem szeretném bazd meg. Rád van tolva az IPTV box, rohadjál meg. Hát azt ő nem érti, mindegy is. És most volt az, hogy ö, azt még elviseltem, hogy három darab HDMI-szközben a kettő darab csatlakozóról, hogy valamit időnként átdugok. Ennek lett az a végén, hogy nem játszom a nappaliban. Ö, most az IPTV-vel eljutottunk a négy darab ö, cuccik. Itt most már valahol szabadon kéne tartani egy kábel véget, és arra rádúdosni fekete dobozokat, és megvárni, míg felbútolnak. Erre azért kezdtem azt mondani, hogy ez így nem. Ö, megnéztem, hogy milyen tévé van ö, négy vagy öt darab HDMI-be menet, 120 ezer forintért már adnak négy tévét, mindez kiderült. Majd elgondolkodtam azon, hogy akarok egy tévét cserélni, és rájöttem, hogy nem, mert tulajdonképpen amennyi tévét én nézek ahhoz, ez a, egyébként rendkívül ostoba eszköz teljesen alkalmas. Ö, ugyanakkor le kéne porolni, mert megnéztem hátulján a, hát a számot és ott találtam még harcoló német alakulatokat is. Úgy leporoltam egyrészt, másrészt pedig vettem hozzá egy HDMI switch nevű eszközt, itt szeretném Benedek hallgatónkat üdvözölni, Szabasz! És ö, ma összedugtam. Ehhez még ki kell vezetni mondjuk hátulról egy műzé érzékelőt és ráragasztani a tévére, hogy kb. ugyanoda kelljen célozni minden eszközzel. És amikor nem én használom a nappalimat, akkor ne kelljen megtanulni az embereknek, hogy igen, a tévé távirányítót oda célzod, a másikat a A hangot azt egy harmadik ponton lehetne bekapcsolni, és a média lejátszott, na, ahhoz telefon kell. Tehát legalább egy pár dolog legyen ugyanatt. Így is azt érzem, hogy építettem valamit, ami, ami lehetne célszerűbb is. De ezek szerint akkor te egy infavörös-sen távirányítást elváró HDMI switch-et ruháztál be? Igen, és innentől kezdve meg tudom azt neki mondani, hogy kapcsoljon az 1-2-3-4 között, és az egyikre rá van dugva a streamling, a másik rá az IPTV, a harmadikra rá van dugva a Media Center, a negyedikre rá van a Chromecast, a tévén pedig egy darab bemenetet használok innentől kezdve, hogy a tévét nem kell baszogatni. Hát ezt elspurkattad te! Ami neked nem szokásod, az az, én, az én, én, én dolgom szokott lenni, a spúrolás. Hát amennyiben van olyan HDMI switch is, csak az tényleg drágább, ami a jelet érzékeli és magától kapcsol, nem kell egy újabb távirányítót bevetni ahhoz, hogy még a bemenetet is kapcsolgassuk, nem csak az eszközöket. Elvben kapcsol automatán, csak ö, tekintve ezeknek az eszközöknek az egy része az állandóan ébren van. Például a Média lejátszó adó, ezért Raspberry Pi nem nagyon szoktam kikapcsolgatni, nem tudom, amikor nyúltam mm -hmm. erre hozzá, most, amikor leporoltam azon kívül. Ezért nem biztos, hogy ez egyik az út. Hát nézd végül is, ha onnan nézem, hogy mondjuk egy mik 21 est azt hogyan kellett repülésre késztetni, hány kapcsolót és tekerentyűt kellett ahhoz átállítani egy másik státuszba, hogy föl lehessen szállni, ahhoz képest ez nem vészes. Nem azért egy ideális világban ez úgy működne, hogy egy távirányítóval az egészet megoldom. Igen. És elképzelhető, hogy lehetne hozzá A Logitechnek annak idején voltak ilyen okos Nekem van is olyanom. És azzal még egy módon kitok magammal kurni, mert még egy frissítető dolog kerül be a lagásba. Igen, de azt mondjuk nem biztos, hogy frissíteni kell. Az viszont igaz, hogy nekem volt ilyen okostávirányítóm. Egy ideig ki is szolgált egész jól, bár azt éreztem, hogy nem lenne informatikai végzettségem, is akkor egész biztos, hogy hogy az első nap délutánján hajtottam volna ki ezt az egy drága eszközt az ablakon. De aztán egy idő után, hát hogy mondjam, elromlott benne a szoftver. <gül> hogy, szóval a frissítések odáig vezettek, hogy már egyáltalán nem működött. Én irányíteszem, és felhoztam ide gyorsan, azt hallottad, hogy a, a Nike-nak az androidos apja, az elrontotta a Nike-nak az okos cipőit? <gül> a hajlandó volt csatlakozni, a balhoz nem, vagy fordítva, majd aztán nem hagyta törölni a cipőt, és a végén két, különböző emberek Twitteren kértek másol Iphone-t, amire az app az állítólag jó, és ott lehet mindkét cipővel egyszerre beszélni. Úgy nevedezt szoftvert akartak egy cipőbe. Igen, ugye van az az angol kifejezés, hogy megtéglázta a telefont, a, a frissítés, ezt szokták mondani, hogy És most ezt olvastam eredben, hogy a Mobile hogy a cipő lett megtéglázva, és ezt nagyon vicces volt olvasni. Jó, tudom, hogy ez még tehát pár év múlva ebben már semmi fura nem lesz, mert most még egyelőre fura, hogy a, hogy a cipőnek operációs rendszere van, ami, amit el lehet konfigurálni úgy, hogy a cipő már nem tudja betölteni az ő funkcióját. Azt elmondtuk egy korábbi adásban, hogy mikor volt az utoljára hír a 80-as években. Csak akkor még egy mekindos pluszra kötötte a cipődet, és még hülyebnek néztek. Igen. Szóval jó, hát ez azért elég kellemetlen. De feltenném itt a kérdést állnéven, hogy az, aki okos cipőt vásárolt az vajon mire számított? Hogy majd ez lesz fog menni az idők végezetéig, mint ahogy kell. ez, ez a kettő, de sokkal könnyebbet, viszont, viszont ez új, kedvenc Internet of Shit hírem. Eddig az volt, amikor egy szerver kimaradás miatt az okos állatetetők íme hagyták az állatokat két napon keresztül. Ez sokkal Ez egy kicsit jobb. Ez egy dolgod volt. Igen, igen, igen. Egy dolgot volt, amit szerver kapcsolat nélkül is meg lehet csinálni. Etetni az állat. Szevasz, egy mikrokontroller feladatát csinálod internet kapcsolattal. Mi az indokod a létezésre? <gül> Szegény cicusok és kucsusok. Kicsit reménykedem abban, nyilván, hogy egy nagyobb testű kutyus például szét tudja rágni a picsába az eszközt, és van esze hm. is. Csak is porolták az anyagot. Na jó, szóval akkor, akkor a, a HDMI switch az tulajdonképpen könnyebb, és tette az életedet, meg egy újabb léért hozott be, ami, amit ápolni, gondozni kell, és mint a kis herceg a virágját szeretgetni. Igen, ugyanitt az sem segít, az megint az én hülyeségem volt, nem olvastam annak idején tesztet, hogy van a HDMI-nek egy olyan szabványa, ezt már egyszer biztos, hogy elsírtam a HDMI CEC, aminek minden gyártó adott egy nevet, nehogy egyértelmű legyen, tehát most akkor a vr linkes hallgatóink is figyelj. És a Simplinket használó LG-sek talán? Nem tudom, csak a VR-át tudom így fejből, hogy az a HDMI-t tesznek a fölülmatricezása. Ja. Ami ennyit tesz, hogy HDMI-n át tudja adni a jószeg a táviránytól érkező parancsokat, az alatta levő eszközöknek, és akkor egyszer lehet hív meg bekapcsolni, meg elindítani a plate, meg ilyeneket. Na ezt nyilván nem tudja a tévé. Oh. Hiszen ahhoz máshol kellett volna hozzáhalászni a szoftver. Orion-márkájú televíziót vásároltál? Nem, sokkal rosszabb. Ki tudott találni a kedvenc márkánk. Samsung. Samsungot, igen. Figyelj csak, a kedvenc márkánk, ha már így felhoztad, és ki kimondtad a nevét, akkor én nem, nem tudom megállni, hogy ne beszéljek arról, hogy a héten bejelentette a 2019 évnek az új telefonjait, és, és akkor egyebek mellett megjelent a Samsung Galaxy Fold, a széthajtható, összecsukható telefon, meg az S10, hát már mondhatni iPhone mintára az S10-ből lett azt hiszem háromféle, ugye? S10e, meg S10, meg S10 plusz. És meg is akartalak kérdezni, hogy benned megmozdította -e bármit is ez a bejelentés. Általában benned nem szokott semmit megmozdítani, már-már tüntetőleg szoktál dicsekedni azzal, hogy mennyire leszarod ezt az egész telefon innovációt. Egy dolog tűnt fel, hogy a, a Verge, korában korábban egy igen jó hírportál volt, lapozgattam, hogy miket írtak aznap, és valahol a 25. cikknél hagytam abba a számolását annak, hogy hány darab Samsung hírt tudnak még kifacarni a, a három telefon bejelentéséből. Ott valami azért eltört. Egyébként a Galaxy Fold az, az a maga teljesen értelmetlen módján tetszik. Ugye tök értelmes mód, vagy, vagy dolog szerintem az jó. Nyilván 2000 dollár nem jó, de az mindegy, mert ez egy kísérleti ár egyrészt 2000 dollár, másrészt meg várjuk meg, hogy lesznek rá például a szoftverek, amik ezzel élnek. De nem kell, hogy éljenek, pusztán arról van szó, hogy, hogy mit tudom én, szövegszerkesztést, meg YouTubeozást, azt hétincsen kell csinálni, telefonálást, meg SMS írást, azt meg négy és nincsen kell csinálni. És hogy ez az egyik, tehát hogy van, van átmenet a kettő között, egy, egy eszközben egyesül ez a két funkció, az szerintem nem rossz. Rossznak semmiképpen nem mondanám, tehát tök menő. Biztos, hogy nem változtatja meg a, a, a, az eszköznek a használatát úgy alapvetően. Csak ragaszkodnék egyébként a, a szoftveres támogatáshoz és egyébként a, a bemutatókon látni ez ebből jót, tehát, hogy egymás mellé rendezett ablakok. Rendes méretű youtube alatt vannak a kommentek is hasonlók, ezek tudnak izgalmasak lenni, hogy, hogy tudod elrendezgetni azokat a dolgokat a képernyőn, amit csinálsz. Ő magában azt, hogy lehet kihajtogatni a telefonodat, az nem hoztám szoros valójában. Néha kicsi. Mint ahogy egyébként, mint ezt megtanultam ö, másoktól, az iPad-et azt tette igazán izgalmasan használható eszközé, hogy egy mellé lehet rakni két ablakot. A Fold egyébként engem sem érdekelt olyan nagyon. Az S10 különféle változatai, BAM pedig igazán nem történt semmi olyasmi, amitől, amitől megrezdült volna a szívem. Kicsit olyan kötelező körök megfutásának tűnt, mint az, amit idén bejelentettek. De például az érdekes, hogy a Bixby, nevű mesterséges intelligencia asszisztens, vagy szírivetétárs, ami eddig a Legostokbáb Voice Assistant címét hát simán vitte, az most elvileg okosabb lett, és gyakorlatilag nem tudjuk, hogy milyen, de az biztos, hogy végre levették kötele a kötelező Bixby Big gombról. Tehát most már a Bixby gombot, ami megvan még, de felül programozhatod valami mással. Egyrészt, és másrészt ugye a, a 27 kamera van a telefon hátulján, irányzatot követi a Samsung, vagy viszi, vagy tűzte az ászlajára. Az meg egyébként tök jó szerintem, az a mobil fotográfiának nagyon jót tesz, hogy van egy széles látószögű, és egy mondjuk ilyen portré módnak megfelelő objektív is a telefon hátulján, nem csak a szokásos, tehát lehet nagylátós fotókat csinálni, meg lehet nagylátós szelfiket is csinálni, Az szerintem az nem rossz, azt én szeretem, illetve nagyon szeretném, és például ezen gondolkodtam, hogy vajon a, az iPhone X-emet, amiben amibe az elmúlt bő egy évben beleszoktam, belekényelmesedtem, kicsit el is kezdett magához rögzíteni az ökoszisztéma, azt mennyi gondolkodás után cserélném le egy ilyen Samsung Galaxy S10 plus -ra. És hát tudatkelt azonnal gondolkodás nélkül. Nem azért, mert, mert valami bajom van az iPhone-nal, sőt azt gondolom, hogy az iOS egy tökre rendszer, ha másért nem, mert minden menő app először oda jelenik meg. De hogy kíváncsi lennék nagyon, és nagyon jól érezném magam ebben a váltásban. Rácsodálkozhatnék egy csomó mindenre. Ferenc, lassan bevallhatjuk azt a hallgatóknak, hogy te alapvetően szereted a telefonokat. Hát ezt egy pillanatig sem tagadtam soha, hogy rajongója vagyok a telefonoknak. Az mindig, mindig lenyűgöz, amikor manapság ránézek a, az árlistákra, meg a specifikációkra, hogy egy, egy zsebre vágható vékonyka és könnyű készülék, amit telefonnak nevezünk jobb hiány, mert most még más nevet nem találtunk kira. Az árában mondjuk nem haladja meg egy menőbb laptop árát, tudásában, meg a legtöbb középkategóriás laptopot kenterbe veri. A, a, a, a tudás definíciót függően. Mm, hát most már nem, most már minden paraméterben. Talán a, a grafikus processzorok, de szerintem már abban, abban is. Jaj, nem erről beszélek. Hogy mi számít tudásnak, és mi miknek vagy ilyen felesleges feature? De nem, nem, nem, nem. Majd melyik generatív platform, és melyiken lehet, melyiken lehet dolgozni, és melyiken nem a laptop az egy rendkívül módon célgép, egy dologra jó, jellemzően arra, is csiszolják fel őket, mínusz a gamer laptop, ami tévedésnek tűnik. Nem, de ezt, szerintem ebben nincs igazad. Ez, ezt, ezt nem fogadom. A laptop az nem csak munkára jó, az tökéletes podcastolásra, hogy csak ezt jelen pillanatot említsem. Filmnézésre, valamiféle egyszerű játékokra, szórakoztató böngészésre, meg munkára, meg a munkának is nagyon sokféle válfajára filmvágástól a researchig. Hát filmvágásra az átlag laptop nem lesz jó, research-e teljesen. Tehát mi mi helyett, HD forrásokkal szeretnél többel dolgozni, akkor onnantól elkezd röcögni, ott az a, a gépjét belaragnak. A röcögés soha senkit nem akadályozott meg a baj dolgozzon idegessé, idegessé, tett mindenkit, de szerintem mi magyarországi emberek kiválóan tudunk röcögő technikán is alkotni. Csak frusztráltabbak vagyunk. Ö, igen, ezt, ez az egyik dolog, aminek az elkerülésén nagyban dolgozom, hogy az eszközeim ne álljanak az utamba. Megértelek, természetesen. Tehát jó, én tök szeretem a laptopokat, Ö, ugyanakkor mélyen hiszek abba, hogy vannak dolgok, amire mondjuk az ember asztali számítógépet tart, mert ott egészen egyszerű megcsinálni, és vannak dolgok, amiket telefonon nem állok neki, mert, mert háromszor kitépem a hajamat közben. Engem például egyre jobban izgat, és ezzel valamelyest szembe megyek, egyre jobban izgat a, a Samsungnak a Dex koncepciója. Tehát az, hogy a, a telefont be lehet tenni egy, egy kis bölcsőbe, ami rá van kötve egy monitorra és egy billentyűzetre, és onnantól kezdve a számítógépként lehet használni. És tudom, hogy ez a 16. neki rugaszkodása ennek az iparnak arra, hogy, hogy a telefonom egyúttal a számítógépem is legyen és tudom, hogy ez egy, egy kicsit ilyen erőltetett marhaság, de ugyanakkor nagyon vonz a lehetőség, hogy mindig velem van az én első, elsődleges számítástechnikai eszközöm, és azt néha telefonnak használom, néha meg munkaeszköznek használom, és ugye most már specifikációban ennek nincsen semmi akadály. Tehát ezek az új Samsung bejelentett telefonok, de egyébként a legtöbb kínai zászlósajóval, is így van ez, az 12 gigaramot és 1 terabajt háttértárat tartalmaznak. Ezek minden szempontból nagyon messze megelőzik az én jelenlegi laptopomat. Amúgy régi gépeken lakunk, ezt akartam mondani. De új gépet se veszel emberi áron 12 giga memóriával, Hát sőt. Mondjuk több, 12 több van benne speciál. A tiédben. De mert szeretek vásárolni számítógépükben, attól az emberek a jó érzés. van. Én szeretnék, csak sajnos ebben a rohadék megbukerben nem lehet. Pedig az a 4 giga, ami benne van, az, az elég kevéske. Az nagyon 2013. Így, így. Pont akkori ez a laptop. Egyébként azt akartam mondani, hogy ez egy dolog, hogy ez a sokadiknek futás ennek a, ennek a koncepciónak. És amikor a Motorola, Motorola Atrix-nak hívták, akkor nagyon szerettem én is hanem, hogy ez több ponton tud bukni, és több, több ponton szokott bukni. És az egyik az, ahová rendesen első jutott ez az elképzelés még eddig, hogy, hogy a drága telefonot hoz, neked még meg kell venned olyan drága kiegészítő eszközöket, ami a telefon nélkül lényegében értelmetlen. Hm. Tehát, hogy a, a laptop shell még mondtam, hogy százasért az atthoni média lejátszó téglát, amiben illeszted a mobiltelefont egy másik ért, és ezekre viszonylag nehezen beszéli rá magát az ember. Ó, bezzeg, amikor a thinkpad meg kellett venni a, a cradle a bölcsőt, akkor az nem fájt ennyire, mi? Ö, nem, mert ezt ebay 3000 forintért. Ugye? És, és a mostanihoz nincsen. Na jó, de szóval arra akartam kiukadni, hogy egy időben az összes ThinkPad hívő, akkor érezte teljesnek a szetapot, hogyha otthon volt egy olyan bölcső, amiben be, be lehetett pattintani a ThinkPad-et, ami ettől kezdve egy billentyűzetté e, butult, vagy számítógépházzá butult még inkább, mert egyébként rendes billentyűzetet, még rendes monitort lehetett hozzákötni ily módon. Abszolút, és értem is, hogy miről beszélsz, csak az egy, az egy egyenlócsóbb dolog, mint amennyibe Hát az ár, de most de ne az ár felől nézzük ezt. Én, engem csak a funkcionalitás érdekel, mert hogyha egy funkcionalitás jó, vagy hogy, hogyha arra a piac, hogy felhasználók azt mondják, hogy igen, igen, ez nem marhaság, akkor az elkezd tömegesedni, az a funkcionalitás, és akkor elkezd megfizethetővé is válni. Ö, csak a felhasznált alkatrészek nagy része az tömeges. Tehát ott már nem nagyon lehet lefaragni. Nagy kijelzőt, a és, és ezért házat kell venned hozzá még, meg Na jó, de az ár, az nem az alkatrészek árából indul ki. Azokra egy ilyen kis vicces kacsintással kireflektál így oldalra. De az ár az arról szól, hogy mi az, mi az, amit eladunk, és kinek adjuk el. És nem arról szól, hogy milyen alkatrészekből, milyen drága alkatrészekből raktuk össze. És ez mind a két irányba igaz. Oké, okay. szerintem egyezünk, meg a baj nem értünk egyet abban, hogy ez most bekövetkezik, ez a forradalom. Ja, nem, azt én, én nem mondtam, hogy bekövetkezik. Prály mindeket, -e fél félúton vagyunk kávé a Igen, jó igen. lenne, hogyha lenne, de úgysem lesz cím. Engem, engem csak elkezdett érdekelni, tehát én csak annyit mondtam, és most is annyit tartok, hogy elkezdett érdekelni most először az, hogy, hogy a telefon már olyan erős, hogy tulajdonképpen lehetne akár számítógépként is használni, és most már értem szerintem el is fognak ebbe az irányba menni a gyártók, hogy mivel minden specifikációjában verik a csúcs telefonjaik laptopokat, hogy azokat elkezdhessük laptopként használni, de hogy ez hogyan lesz, azt nem tudom, és ugye tulajdonképpen fölöslegesnek is tűnik, hiszen bármit tarthatunk a felhőben, és onnantól kezdve nem kell telefon, nem kell egy hordozható, erős eszköz, nem, nem érdekes a specifikáció, mert egy netbookkal is lehet mindent csinálni. A gyakorlat azt mutatja, hogy ez nem valahogy nem így lett, ugye amit most leírtam, az egy mondjuk 5 évvel ezelőtti megközelítés. magában már a felhőbe is rúgnék én nagyon nagyot. De most miért? Hát szerintem a Google Drive-nál kevés jobb dolog történt az informatikával az elmúlt tíz évben. A Google Drive az tök jó, meg egyébként a Dropbox még sokkal tök jobb, meg vannak még Jó, élek. úgy értem, hogy a, a felhőtárolás meg a, a közösen szerkeszthető dokumentumok. valójában egyikben sem úgy működnek a fájjaid, mint ahogy, ahogy azt te megszoktad. Hát te, meg én, a, a, mi öregek, akik megszoktuk, hogy fájjaink vannak. Igen, a Google Drive az, az, az valamiért egy dokumentum megjelenítőt játszik tulajdonképpen, sok minden mást is meg tud jeleníteni, az nagyon szarul. A dropbox ennél mondjuk mondjuk okosabb, de rendezkedni ott, ott se szívesen kezdenék el, hanem inkább lerendezkedem magamat itt a gépen, és majd felszinkronizálja az egészet. Tehát azt a fajta könnyű fájlkezelés, és tudom, ez még mindig, mindig a fájl logika de, de hogyha egyszer van, itt a fotókönyv, vagy bármi olyan, ami, ami sok viszont a kisméretű állományból áll, akkor ezek, ezek a problémák elkezdenek felmerülni. Mert az online rendezgetős funkciók azok vagy, vagy megpróbálnak helyetted okosak lenni, csinálja mondjuk Google Photos a képek esetében, vagy pedig brutálisan kényelmetlenek. És van ennek a minősített esete, például a, a könyvjelzők kezelése a Google Chrome-ban, ami egy, egyszerre a desktopodon történik és nagyon szar. A két világ legjobb át sikrőt előállítani a Google-mérnekeinek, az kezetlen ford sajnos. Oké, okay, de ugye innen, vagy ide úgy jutottunk, hogy a Samsung új telefonjait dicsértük, perekésztük. On onnan indultunk, igen. Jó, akkor ezt itt le is zárhatjuk, hiszen a, valójában a Samsung új telefonjai mm. annyira sokat nem érnek, hogy ilyen sokat beszéljünk róluk. A foldot senki nem fogja megvenni. Egész biztos, hogy ez egy, az egy technológiai bemutató példány. Az S10 meg mindenkinek lesz, de az S10-ben nem történik semmi olyan, ami ne történt volna már meg két évvel ezelőtt a piacon. Biztos vannak való Samsung rajongók, akik direkt megveszik a foldot. Tudod, mint, az, mint azok az emberek, akik megvették, a, a, a szélén is van egy kicsi kihajló kijelző telefonjukat, Edge? Edge. Igen. Az most is, azt az minden es készülék tudja ezt a... Edge technológiát. Na, nincs baj, drága Samsung lovörök, mi is respektáljuk a ti szerelmeteket, csak valahogy bennünk nem mozgat érzel érzelmeket, nem, nem tenek ezek a készülékek. Bennem nem, benned legfebb negatív érzelmeket keltenek, azt gyanítom. Hát még annyira sem biztos, hogy jó telefonok egyébként. Igen. És jó fényképezőgépek, azt ne felejtsük el, ez egy fontos. Igen, ismerem ezt a hitvilágot. világot. Ezen héten egy 27 milliméteres lencsével mászkáltam, ami az én vázamon, nagyjából 35-40 között van, úgynevezett zoom nélküli. Ugye egészen más. Úgy zoom az, hogy hátrébb lépsz a lábaddal. Ezt a telefonnal is így csinálhat, ha egy cseppeszed van? Természetesen, csak a telefonom mellett még rossz képeket is csinálítani, nem olyan jókat, mint a fényképezőgépem. Na jó, de hát most itt a csúcskészülékekről beszélünk. Az én telefonom például megdöbbente, hogy milyen jó képeket készít és milyen jó videókat készít. Az is ilyen pofozása úgy általában ennek a iparágnak. Az iPhone nagyon jó felvételeket csinál, és nagyon jó fényképeket. Tényleg. Az átlag, átlag telefonos kamera egyre jobbá válik, ez tök nagyon látszik. Egyébként az is, hogy a, a mostani középkategóriás készüléken belevő kamera, az úgy hárommal jobban, mint ami az előzőben volt. abban, meg, hogy a legelső mobiltelefonos kamerán mit tudottam, múltkor ástam elő fotókat, abban nem menjünk bele. Hát, illetve nyugodtan elmondhatjuk, hogy az iszonyú szar volt. Hát van, nem egészen gyógyulatosan forsi, igen. Hát igen, így van. Pont, pont ma fotóztam, egy kisétáltam az Ubudai legálfalon szétnézni. És Ho hova mentél? Ubudai legálfal. Legálfal? Valóban a graffitisek festhetnek dolgokat a kezükkel. Ja, úgy legál, hogy legálisan lehet oda festeni. És visszafelé lőttem magamnak egy-két egy két képet, nem a falra, mert azt korábban végigfotóztam és az egyetlen helyet, ami új volt ott, még festett a srác, úgyivel inkább leálltam domálni. Viszont visszafelé fotóztam textúrát. És amikor a mobiltelefon kameráján már olyan kép készül, amin van textúra, és látszik, hogy, hogy zsálubeton, és honnan süt a fény, és hogyan van festve, és hogyan szem, szemcsés az egész, az már jó érzés. Tehát ez olyan dolog, amit amúgy szeretek izével is fényképezőgéppel is csinálni. Üh, pláne, hogy minden vad mozaikok és vad, vad vannak itt a régebbi panelek aljában. Érted? No de, el akartam mondani egy mondatban viszont szült a saját elmény, hogy kipróbáltam a múltkor a Google Maps-et navigációra, és rendkívüli módon támogatom, hogy azt a, azt a szoftvert tovább darabolják fel. Mert hogy a Google Maps nagyon azt érzem, hogy mindent akar csinálni. Tehát keres, kereshetsz benne közeli izét, közeli kocsmát, navigálhatsz benne autóval, kiszámolja neked a tömegközlekedést, főz krémest és sütgulyást, és ha egy picit az benne, mint én azt tettem egyébként a pályán, akkor egyszer csak vagy kilép abból, amit éppen csinált, vagy átép egy olyan kontextusban, ahol nagyon nem akarsz lenni, és akkor, akkor én a következő benzinkút a leállósában, amikor visszakapcsolod a navigációt arra a pontra, ahol te szeretnéd, hogy legyen. Hát figyelj, amit mondasz, az nekem nagyon határozottan egy kezdő Google Maps felhasználónak az első tévedéseit jeleníti meg, és nem a szoftverről való véleményt, ezt nem tudom, Szerintem ez egyáltalán nincs Tóbálj így. össze a Vézzel. Szoktam mind a kettőt használni. A Véznél rosszabb UI-t ne jól láttam már, de a Véznek nagyon rossz felhasználói nagyon interfésze rossz. van. Nagyon rossz, csomó mindent utálok benne, viszont közel lehetetlen belőle például kilépni. Tehát a Véz az ragaszkodik hozzád, mint nem tudom én, mint bocs az anyjához. Ezt én nem, nem, nem jeleníteném meg pozitívumként. Minden alkalommal a falhoz akarnám csapkodni a telefont, hogy van ez az app, aki ...nek a kilépés, szemben a világ összes többi apjával nem kilépést jelent, hanem hogy jó, megyek tovább, csak most nem akarsz látni, ugye? De azért megyek. Na igen. De azonban, hogy nem tudom, hogy most iPhone-on hogy kell bezárni ablakokat, mert nekem simán ez a kisöprök egyet barra, akkor megjelenti a futóappokat, és onnan kidobom. És hát az ellen megizén nincs a pelláta. Nem mondom, hogy hogy kell a vészt bezárni. iPhone-on rohadt bonyolult, de úgy rohad bonyolult, hogy bagos is szerintem, vagy ha szándékosan van így, akkor még egy rossz pont nekik. Nem, nagyon nem egyszerű, és nem mindig lehet biztos abban, hogy a, a szokott módon fog sikerülni. Értem, hogy sebeket találtam ezzel a, ezzel a mondatommal. Hát, de csak azért, mert egyébként fusson a háttérben, mindenki ezt csinálja, de hogy amikor a véz a háttérben fut, akkor két pofára szívja le az akkumulátort szemben más appokkal, amik nem fogyasztnak. például a Google Maps-el, ami egyáltalán semmiféle mm. extra terhet nem jelent az, a telefonnak. A Véz az le tudja meríteni órák alatt a legerősebb telefont is. És a másik, amit nem találtam meg egyébként, az viszont biztos, hogy a kezdő usernek a balfasságai, mert valahol egy beállítási felületen lehet, hogy be lehet kapcsolni, a Vézesen jelzett uh, trafikeseményeket nem tünteti fel. Tehát amikor. Ja nem, azt szerintem azt nem tudja. Amikor 30-al elgurulok egy TrafiPax mellett, ami a Google Maps szerint nincsen ott, az egy ilyen izgalmas élmény. Nem, ezt a Google Maps meghagyta a Véznek. Aha. jó, ezt nem tudom, hogy így van-e csak úgy gondolom, de szerintem lévén mind a kettőnek a Google-a tulajdonosa lett valamiféle ilyen cégen belüli nem hallgatólogos, hanem belső megállapodás arról, hogy a Waze az inkább a közösségi forgalomfigyelésre, meg feltérképezésre alapuló, és egyébként olyan navigációs szoftver, ami hisztérikusan keresi a leggyorsabb utat, illetve a legtöbb haladás és legkevesebb állás paraméterek mentén szervezett utat, a Google meg egy optimális utat próbál adni a Maps-ben. Aminél az optimalitásba azt is beleszámolják, hogy 15 kis utcán kanyarogni, az még akkor is rosszabb, hogyha egyébként a főúton menni, az 2 perccel tovább tart. Ö, igen, a waze ez a Bélám az állókocsi pénzbe kerül hozzáállás, az egy de ezeket már megtanultam felülbírálni. Tehát, hogy nem, nem megyünk el arra, csak mert szerinted abban a dugóban nem kínálom három percet, hanem helyette rendezek városnéző Budapesten. De ja, a kettőből lehetne csinálni egy jót, mondjuk. Hát, vagy akinek ez jön be, az ezt használja, akinek meg aznak. azt. Én, én tökéletesen elégedett vagyok a Gullmap-szel. Olyankor szoktam vészt használni, amikor úgy érzem, hogy minden perc számít, hmm. És megbolondulnék, hogyha mondjuk reggel. Kilenckor tárgyalásra autóval sietve azt érezném, hogy itt araszolok egy helyben. Olyankor a vészt megnézem, hogy merre visz, azaz, hogy van-e kerülő útja a dugónak. Amiért amúgy hálás lennék, de ezt nyilván a Google nem csinálja, hiszen ők nem szeretik a pénzt, ha nagy kegyesen elfogadnák azt, hogy fizetek érte. Én meg cserébe nagykegyesen nem nézném meg minden kereszteződésben, ahol lelassítok, hogy tudjam, hogy jön-e valaki jobbról, és akkor nem próbálja nekem benzint eladni, vagy motorolajat. Ha minden egyes alkalommal vennék benzint meg motorolajat, már nem férnék a lakásban. Értelek. Igen, a Véz egy kicsit idegesítően reklámoz, és egyébként ezt sok más AP sok más próbálkozásával szemben elkezdték használni a hirdetők. Tehát igazándiból a vez jó ajánlatokat ad, és ezzel egyébként szerintem mérföldkövet rakott le, mert nagyon régóta próbálkozik az ipar azzal, hogy a location-based, tehát hely alapú hirdetési piacot valahogy megteremtse, azaz, hogy kitaláljan egy olyan appot, nem tűnik teljes értelmetlenségnek egy helyhez kötött hirdetés, és úgy tűnik, hogy a, a Foursquare után, ami egyébként nem volt ebben rossz, most a Véz is megtalálta ezt. Nagyon inggamos lenne ebből számokat látni, mert bennem van egy ilyen alapfeltételezés, az ember akkor ül hogy autóba, hogyha megy valahova. És nem akar megállni máshol. És nem akar elmenni három utcával arrébb, motorolaj gyűjteményébe újabb darabokat vásárolni, és ilyenkor leginkább a takarodjál anyádba ö, hangsorral tudom elküldeni a fenébe, vagy gyorsítani, hogy eltűnjön, vagy valami. És amúgy meg jó lenne, tehát hogyha... Hú, ez nem is hiszem, hogy én fogok ilyet mondani. Ha egy picit több adatot használnának fel, és azt nézzék meg, hogy merre járok, és induláskor mondanák azt, hogy figyelj csak Ádám, ott van tőled két sarok lent a Flórián az autósbolt, akciós a motorolaj. Most tudjuk, hogy mész valahová, de de legközelebb mennyire célszerű lenne arra kanyarodni, hogy hazafelé, amikor majd jössz, ugyanálljál már megvegyél egy pár litert. Mm. Annak így lenne teteje. Igen, ebben igazod van. De ha Isten hozta városban, itt lehet a környéken szélvédő mosót vásárolni, az, azért nem ez. Azt én sem tudom elképzelni, hogy egy ilyen hatására, mikor, hát talán amikor mm. eh, eh, egy olyan vidékén vagyok az országnak, amit nem ismerek, és eh, ebédelni szeretnénk, és ő ebédlőket ajánl még sosem a ebédlőket, nekem mindig, szinte mindig izért akar eladni. Valami lötyöt a kocsihoz. Uh -huh. És azt, ne, azt nem vette észre rohadék, hogy kifogyott a szélvédő mosó. Azért magamnak kellett megállni egy egyébként szembejövő benzinkútnál. Na mindegy is. Szóval egyik sem rossz, Na, de, de istenként annyira lehetnének okosabbak. Tehát ha már, ha már mindenhol ott vannak ezek a nyomorultak, legalább legyenek intelligensek egy kicsit. Ez egyébként pontosan leírja a KPMG-nek a, KPMG a autós tanulmányát is számomra hogy akár lehetnének intelligensek is, nem tudom, olvastad a cikket. Nagyjából azt hozták ki, hogy Hollandia nagyon kész van az elektromos autókra, meg az önvezetőkre aztán különösen. Egy probléma van, hogy hát csak a biciklis. Tehát, hogy az önvezető autók nagyon jól éreznék ott magukat, csak sajnos hullanának a biciklisták, mint a legyek, hogyha ott az önvezető autók Hollandia útjait. Igen, és amikor megkérdezték a kutatók egy részét, akkor azt mondták, hogy igen, tudnak arról, hogy ez a mikromobilitás dolog ez nagyon megy, meg hogy, hogy Hollandiában sok a biciklis, és hogy ezt lehet, hogy bele kellett volna számolni a tanulmányba, de hogy azzal a, azzal a cégnek a biciklis alasztálya foglalkozik, ezért ők ezt nem vették bele. Oh. Ami hát azért még színezik kicsit ezen a történeten. Hát amennyiben ez egy történet, aztán ez a kis színes kategóriában, és csak az alsó sorokban tudom elképzelni, hogy Hollandia a legfelkészültebb az önvezető autónkra, ez, olyan, ez, ez teljesen Semmit mondó hír. Ja, nem a hollandia felül izgalmas, hanem az, hogy hogyan készül a, a white paper, ami aztán nem tudom, én 10-15 cikkben megjelenik, most például az amerikai Fordban. De tudod, ez az, mint a kolbász, hogy eszük, eszük és nem nézzük meg, hogy olyan Hogy kolbászt, pont láttam már, csüt csináltam már kolbászt. Én nekem is volt részem ilyesmiben. Aztán Wirtlit szokás ilyenkor mondani, azt nem láttam és nem csináltam. Viszont a kolbász csinálásban nekem semmi jó nem volt, ami miatt kicsit is nehezebb lenni lennék kolbászt attól függ, hogy hány biciklis bele. Magunk között szóval, de tényleg csak neked árulom elkelt, engem most se zavarna, <gül> az a kolbász finom. Engem nem szoktak zavarni ez ilyen mi van benne dolgok. Ú, nagyon-nagyon jó volt. Karácsonykor játszottunk az igen nevű társas játékkal, majd berakok egy playtestet a adásnaplóba YouTube-ról, és viszonylag egymás után jött ki három darab ilyen kajára vonatkozó kérdés. Ez ilyen ismerkedős társas játék, tehát van egy kérdés, ö, mindenki megválaszolja magának, meg lehet tippelni, hogy a többiek azok mit válaszoltak, hogy hány darab igen, hány darab nem van az asztal körül, majd kikerülnek a válaszok, és akkor fel lehet, kérdezni, fel lehet tenni azokat a nagy ilyen kerekszű kérdések. Tényleg ennél kutyát. <gül> és ezek egyike volt, hogyha minden kötél szakad ennél le embert. És mivel ez nagyjából az ennél a szöcskét után jött ki kettővel, és a szöcskét mindenki nagyon lezárkozott. Az emberre viszont, ha minden kötél szakad miatt viszonylag sokan mondtak igent. Mm, ezért itt volt egy, egy kényelmet, de kívül vicces csend. Mm. Szóval mindenki inkább embertelne, mint szöcskét. Amíg az embereket egyszerűbb elkapni, mint annyi szöcskét, mint amivel jól jó laksz. Hát meg szerintem a húsuk is sokkal ízletesebbnek tűnhet, mint egy jó kis szöcskeláb. A kedves hallgatónktól kapott szöcskés és nem volt annyira rossz. Mondjuk inkább csokoládé íze volt, mint szöcske. Nem tudjuk, milyen a szöcske íze. Átfogalmazom, határozott csokoládé íze volt, ha a szöcske ízű, akkor. <tudt> akkor még nagy jövő előtt el. Ha viszont más íze van, akkor nem ütött át a csokoládé ízén a szöcske íz. Így igaz? Van-e még valamiről beszélnél? Megint a, igazából az izgalmas kis hírek ki, pedig megesküdtünk most arról lesz. szó. Hát de időnk még rengeteg van. Tehát simán beszélhetünk az izgalmas kis hírekről. Hogy ezek között mi az, amiről úgy külön beszélnék? Nem tudom. Te szerinted miről? A thispersondoesntexist.com-ról beszéljünk? Mindenképpen. Te kipróbáltad? Ki Aha, egy ilyen embereket dobáló weboldal. Ez egy olyan weboldal, egy, egy portréfotót dob fel a cucc, és aztán, hogyha ráfrissítesz az oldalok, egy másik portréfotót dob fel, és ezek mind mesterséges intelligencia által kitalált arcok. És ehhez képest, hát két dolgot lehet megtanulni ebből, az egyik, hogy elképesztően és meglepően élethűek, és hogy 10 esetből szor, viszont ezekben az teljesen életű portrékban egy-egy olyan részlet is belekerül, amiről viszont ordít, hogy az nem egy folta fényképezőgépnek az érzékelőjén, hanem az AI ott valamit nagyon elcseszett. Ó, igen. Tehát, hogy egy csomót mentettem is le, amikor így próbálgattam, egymás után jöttek azok a képek, amik mondjuk 70, nem, 90 százalékban hibátlan sose gondolnád, hogy az nem egy valódi fénykép típusúak, ám de van bennük, mit tudom, én a hajánál, vagy a, a fogainál egy olyan effektnek látszó dolog, amikor így valahogy belekeveredett a rendszer, és egy ilyen teljesen oda nem illő, jól látható vizuális nagy bakit tett bele a képbe. Mm, volt ilyen iphone egyébként, azt hiszem iphone -os. Ami a portré módnak a, az egyik hülyeségre hívta fel a figyelmet, az a bokeh effekt szépen elkeni a hátteret. Kivétel hogy vannak foltok, ahol nem ismerte fel a szajzés a háttérnek a része. Például, hogyha egy círádás kerítés van a háttérben, és a círás kerítésnek a hátterében nincsen kitakar, nincsen kiblőrözve a, a háttér, ami ott, ott látszik mögötte. Na ezek még ennél is durvábbak egyébként, tehát most itt ennek a csajnak a füléből legalább egy szarkaló ki. A hibák ennél is durvábbak de minden ami, a hiba körüli rész, ami a jelentős többség, az viszont lenyűgözően, elképesztően és rémítően igazinak látszik. Például attól is, mert végtelen sokfélék a képek, tehát nem az van, mint egy nem olyan sokkal régebbi apa, ami, ami szintén mesterséges intelligenciával ilyen szép embereket, rockstarokat generált, hanem, vagy popsztárokat, hanem, hanem itt embereket generál, és ezek a legváltozatosabbak a raszban is, meg, meg korban, meg jellegben A fotók jellegén, meg beállítások, tehát hogy a CV-hez csatolt vagy sportni fotótól a szar képből kivágott négyzetes fotóig terjednek mondjuk a, a képek, amiket ez előállít. Igen. És ez ugye egy ilyen ismert, vagy ismerhető mesterséges intelligencia algoritmusnak az eredménye, amit aztán sokan mások is elkezdtek használni, úgyhogy nem csak a Exist.com után megszületett a thiscatdoesntexist.com, ami pontosan úgy, hogy csinálja, csak macskákat generálnám embereket. Kicsit kevesebb sikerrel, mint az emberes, de ott is nagyon jó képek születnek, csak ott is mindig látszik, hogy a, hogy a macska az körülbelül úgy néz ki, mint a... Mint a Ferhőfen film, aminek ahelyett, hogy nekem eszembe jutna a címe, majd a Kelt megmondja azt. Az emlék más. jó. Szóval, hogy az emlék ahol ugye van egy hordozó test, és abból így ki néz az igazi főszereplő, a vagy a hátából már nem is emlékszem. Szóval, várjál, várjál, várjál. várjál diszk... van, mert az emlék másban olyan van, hogy, hogy, hogy egy ilyen álcában van belebújtatva. Arnold kormányzó úr. Nem, ott van olyan is, hogy egy izmos fiatalember egyszer csak leveszi az ingét, és már nem emlékszem, hogy vagy a hátából, de egy kirendeződik egy kisebb fej, aki viszont a felkelés vezére. Jó, tényleg való igaz. Ugye? És hogy ezek a generált mesterséges intelligencia macskák, ezek nagyon sok esetben pont így néznek ki, hogy a macskának a. Például láttam olyan képet, hogy a macskának a teste jobbra is, meg balra is folytatódik, tehát igazán két szijámi macska összenő deréktől fölfelé a képen, meg a melkasában van egy kisebb macska. Szóval, hogy ilyen, ilyen béna hibákkal vannak tele, de mégis látod benne a tökéletességét a, a technológiának. Tehát az, hogy amikor majd ezeket a hibákat már nem követi el az emmi, akkor viszont annyira hihetően valódi macska fotókat és ember fotókat generál, hogy hogy hát végre elértünk oda, amit már évek óta jósolunk, hogy, az, hogy nem lehet hinni a fényképeknek semmit, hogy azok nem bizonyító erejük semmire nézve. Egy fénykép teljesen lehet kitalált. Azért ezt azt meg kell majd nézni, hogy ezeknek a tehát ezek a fényképek pixel szinten, metaadat szinten, stb. De én nem erről beszélek, nyilván úgy nem lehetnek, meg még sokáig a törvényszéki szakértők meg fogják tudni állapítani, mit generált az emmi és mit fényképeztünk, de hogy így ránézek, tehát hogyha, mit tudom én, egy ilyen deepfake pornót, Fék? jól mondtam? Ezen nem többer számba de tekint hogy pornóban itt egy egy eltérő ember szerepel végül is. Akkor jól mondtam, deepfake porno, szóval, hogy, hogy abban, amikor majd betesznek olyan embereket, akik nem szerepeltek abban a jelentben, vagy aztán majd mindenféle más jelentekben, megvesztegetős, meg emberölős jelenetekbe tesznek bele olyan arcokat, akik nem voltak ott, ez teljesen hihető lesz jövőre körülbelül. És azért ez eléggé krépi. A héten volt is hír egyébként egy, egy szintén mi technológiával, gépi szövegalkotással működő cuccossal, amit azzal tettek nagyon média képessé, hogy, hogy azt írták, hogy tényleg piszok jó szöveget generált, hogy ez annyira jó generál szöveget. Hogy nem is adjuk ki az algoritmust, mert veszélyes lenne. Igen, igen, azt én is láttam, és tényleg jó generáció Tényleg jó generáció szöveget, az nagyon érdekes, egy picit túlzásnak érzem azt a körülléhegést, amit építettek köré. Hát, mert minden köré körülléhegést kell építeni, hogyha hírverést akarsz, de ettől még maga az eszköz az egy eléggé meggyőző eszköz lesz. Kommunikációsan megtek ügyes volt, csak, csak kis rossz érzés azért itt van bennem. Ha még egy dolgot kell választania, kis színesek közül, akkor én az üléslakatot szeretném elmesélni. Jó, mert nekem is van egy favoritom, de nem az. Az üléslakat egy designer termék tulajdonképpen. Két kerékpár funkciót egyesítettek úgy, hogy abból egy sokkal jobb valami sült ki. A, vannak ugye egyrészt a bicikli lakatok, amik ha elvághatót és könnyen lophatót akarunk, akkor ilyen tekeredő, drótfonatszerű valamit kell venni, mert azt nagyon könnyű egy erővágóval átvágni, de léteznek a vaslapok csapokon egymáshoz rögzítve típusúak, amit hajtogatni kell ugyanis, és egy kicsit nehezebb kezelni, viszont cserébe sokkal nehezebben lopatok. Na, ezt a fajta bicikli lakatot, amit az ember a vázon szokott egy külön kis tokban hordani, ezt építették össze a bicikli ülésével, tehát így a bicikli ülését a lakattal együtt le kell venni, a nyerekcsőről, lakatolni, és így két legyet ütünk egy csapásra, nem zörög a vázon a lakat, ráadásul, ami biciklistársaimmal már nem egyszer megtörtént, nem tudják lelapni a nyergünket, hiszen az ott van a lakatra rögzítve. Azt nem látom itt a képen, hogy hogyan van felfogadva ez a lakat magára az ülőcsőre? Nyilván van neki valami konzolja, de hogy ott mi történik? Igen, igen úgy, hogy, hogy kapsz hozzá egy konzolt is. Egy ilyen... Viszonylag hosszú karnak a lenyomásával lehet. Tehát egy ilyen gyorszára lehet tulajdonképpen rögzíteni a, a nyerekcsőre, a nyerget a lakattal. Tényleg kényelmesnek tűnik. Megpróbáltam letölteni közben a média csomagjukat. Kedves kommunikációs munkatársak, ilyet hennet amikor be van linkelve a honlapra egy preskit, és 404-re fut a Dropboxon. <gül> Ez mindenképpen nagyon rossz üzenet a sajtó felé, az biztos. Pedig még be is a rar a jó is a rar -fájl. Na és melyik a te kedvenc híred? Én pedig a, lap, a laptop aljára ragaszthatós laptop kitámasztó eszközt néztem ki magamnak. Nem azért, mert ilyet használnék egyébként, de egyrészt tök néz ki ez a dolog. Ez egy olyan, hát valami szöveti jellegű dologból készült Csúcsos, amit egyszer 15 és egyszer 25 fokos szögben ki lehet nyitni, és akkor azon áll a laptop, illetve azon dől laptop. Én valami habkartonnak gondolnám az anyagát, vagy valami affélének. Tulajdonképpen egy hajtogatható A4-esről beszélünk, ami egyik összehajtogatott állapotában egy sima síklapot jelent, amit fel lehet ragasztani a laptop aljára, de hogy elkezded egy kicsit legózni, akkor hirtelen egy laptop stand áll előbelőle. Igen, és a másik pedig, hogy jó mondjuk, csak olyan laptopra lehet fel csöszmékelni, aminek nincsen az alján például elvezetés, mert ha van, akkor azt lefedi. Viszont ami, ami két dolog érdekes benne nekem, az egyik az, hogy hogy olyan fajta az újra ragasztóval tapad fel a laptop aljára, amit állítások szerint is azért láttunk már ilyet, ha máshol nem, akkor ilyen autós autó gps-tartóban, hogy egyszer jó alaposan megmosol és vissza lehet ragasztani, tehát hogy többször a ragasztó, ez, ez engem lenyűgöző ez létezik. A másik pedig, hogy, hogy ez egy kész termék, amit kickstartereznek, tehát ez az átalakult, is végleg átalakult a Kickstarter azzal, hogy, hogy ez nem egy, egy ötletre kérünk pénzt oldalt, hanem egy hanem egy itt van egy termékelővásárlókat keresünk, típusú oldal, és erre ez egy, mi a meg egy persze, erre ez egy piszak, piszak jó projekt, annyi pénzt szedtek össze, mint a pejba. Teljesen érthető módon igen. Egy nagyon szellemes megoldás, egy kreatív, olyan igazi designer megoldás, amitől, tehát nem azért jó, mert annyival jobb lesz tőle az élet, hanem mert annyira tetszik, annyira Ilyen csettintés, hú, de okos. Igen, és ehhez képest erős, jól néz ki, mivel olyan anyagból készült, ezért, ezért pofátlan módon színezhető, és piac tudnak dobni belőle annyit és olyan dizájnot, amennyit szeretnének. Nagyon kíván az egész találva. Igen, ebben komoly fejlesztés van. Úgy egyébként, hogy az eszköz maga, tehát ez nem fog megbukni a gyártáson. Ezt valóban bármelyik fröccsöntő üzemben le tudják gyártani az egész világon. Menő, na. Jól van, kérek ilyet karira. És nem drága, ráadásul most 19 darab dollárért adják, azt mondják, hogy a retailben, tehát kereskedelemben 24 darab dollár lesz. Jó, hát akkor ez drága szerintem, mert ennek a, nem a feléért, de az ötödért lehet kapni Bluetooth fejhallgatót. Megjegyzem, az biztos nem szól olyan jól, mint ahogy ez tartja a laptopot. De szóval azért egy ilyen hapkarton darabnak, ami megfelelő módokon van bevagdosva, annak drága, de az ötletért meg nem drága, persze. Uh, hát még egy kérdés van nyitva egyébként. Hogy a 2019 áprilisára ígérik a szállítást, ami elég gyors, mert amúgy iszonyítom meg tudná őket szivatni az, hogy Kína hamarabb gyártja le, mint, mint ők maguk. És ilyet azért már láttunk. Na jól van. Na hát ez maga volt a lélekemelés itt a végén. Így van, ha bár nem sikerült, hogy csupa vicces, érdekes, szórakoztató tárgyat hozzunk az internetről, ezt nem ugrottuk meg, inkább csak úgy kapargattuk. De muszáj, muszáj nekem összegzést tenni az adás végére, vagy ezt rábízhatom a kedves hallgatókra? Szerintem bízzuk rájuk, illetve még az adás naprólban igérem berakom azt a szemetes kukát, ami csak akkor nyílik ki, hogyha pont felérek oda a szemetet. Mindezt teszik kettő darab, vagy valamint szemben ultrahangos szenzorral, tehát otthon is megépíthető. Ha bárki gyakorolja a szemetese való célba dobást, akkor tudja, hogy ez nagyon meg fogja nehezíteni az életét. Annál is inkább, mert annyira azért nem nyit ki gyorsan, hogy a papírgalacsin kinyissa. De nagyon jól néz ki. Hát meg az eleve kérdés, hogy például a, a, kipat, a kipatanókkal mit kez, illetve, illetve a szabálytalan pályán érkező Igen, igen. Jó, ez benne lesz az adásnap mint link. Én a magam részéről mindenképpen búcsúzom. Szevasztok. Én sem maradok tovább. Sziasztok.